No és un canvi de nom, és un canvi de món. La cultura de la vida contra la cultura de la mort. El fred i el silenci, una esgarrifança que no abriga la bufanda, la soletat i una sensació irreversible d'impotència, de fet consumat, caminen apressats per nostres carrers de Sant Andreu. Els vides de les finestres són entelats i un benenotxós i inhòspit Ciúle passava de lux de les portes mal tancades i der La bolseguera i tots els paperots que amunts salts ni voleien a mitja aire, s'amuntega per tot. Una llauna de conserva rodò la vall, ves la cantonada de tomballons, clink, clong, clink, clong. Un gos dubitatiu alça la pota i marca amb un càlid escolim d'orina el rastre del seu pas. Als arbres del barri ja fa temps que corsecaren qualsevol indici d'ombra i el sol pàl·lid i llunyà, exiliat, quasi no hi és. L'hivern, aegantant-se així, sembla acabar amb els sigles de la vida. Una enganxosa boira baixa puja per les ribes del besòs del poblble Nou i Badalona a Santa Coloma i Montcada. embruta la persistent robustesa dels balcons amb pol·lució i suburbi. I la gent, se'n sorra cap al metro per anar a treballar. No acabarà mai aquest hivern. I sí, mon amic, l'esperança i la lluita són creadores de vida i tot no mor definitivament, de veres, perquè a cada moment hi ha un reixir possible, una primavera en marxa que du un nou món per estrenar, i el cel és blau, també aquí a ciutat. Els arbres, ara callats, prenen nova sàvia que prom de i rebrotarà de nou i res no podrà impedir aquest redreçament aquest irregnable intent de començar de riure i riure i omplir el món d'alegria ni els controls dels vigilants que tot ho preveuen podrà frenar el crit i la rialla si el poble ha decidit sortir al carrer a celebrar-ho i no valdran ni les ordres i els decrets dels servidors de la cultura de l'amor, ni les càrregues dels cossos repressius, ni les bales i els canons, ni el poder dels diners i les lletres de canvi. Res no hi voldrà davant la verdadera primavera, ja que nosaltres, la púlia d'aquest món, haurem restat el valor al preu de les coses, i llavors, llavors, de tant nostres que seran, no les comprarem ni vendrem, les regalarem. La duresa de la pedra es commourà al veure's i reconeixer-se així sí, i s'esbararà després morta de vergonya. Traspassarem aquest forçant impediment de les llambordes i l'asfalt tan gris perquè ara ja és l'hora i és que volem trepitjar herba i collir la flor que hi naixerà i és que tenim pressa i no volem entretenir-nos. El que estimem serem set i a la vegada i si molt convé en la rebelegada dels cossos enfabrats, no ens doldrà perdre els líquids seminals que s'obreixin de tan vella feixuguesa incontrolada. Estimarem així, pública i follament, a la vista de tothom, a la nostra manera. Regalimant sobre la terra del carrer, suor i anels, perquè si filtri plenament a sota els peus, ben a dins, més enllà de les clavagueres i les rates, més enllà dels morts i els cucs, Allí on encara quedi terra Verja. Sí, sí, companys, sí que et parlo d'insurrecció, de rebeldia i d'acció. Tinc pressa i sóc anarquista. i és clar que reivindico la bomba del ceu i tots els actes individuals que fa... siguin necessaris. per lluitar contra l'ordre, contra els designis, contra les previsions, contra els sicaris, contra el seny, contra els bons costums, contra tots els servidors de la cultura de la mort jo, que sóc fill de la cultura de la vida canto un visca permanent a l'alegria el joc i la rialla xop de llibertat no reconec cal límit que impedeixi arrancar i collir una a una totes les estrelles del cel cap seguretat castran podrà tampoc amb el meu vitalisme anímic la primavera és la disbauxa la follia, l'alegria i l'anarquia el déu pan o el banyut dels pastorets definitivament sobre la terra els raig de sol talment segetes de llum passen entre les esbullades -es bleves negres dels teus cabells revoltats al vent esdevenint-se a sol aura de la santa vilania companya volguda cremes quan et beso et beso perdut en la dinsària del teu cos brú que tan estimo sóc feliç la cultura de l'amor mort i recargola i del treball en profit d'altri en fa mortificació reductora. La cultura de la vida allibera i expandeix i del joc en profit nostre en treu partit enriquidor. El paler es pensiona fins a ultrapassar els sempiterns límits dels temols castradors, fins a obtenir-ne la totalitat dintre de nosaltres. No és un canvi de nom el que volem per a no morir, és un canvi de món i tota llavor germinarà l'estació que ara comença. La consigna és vida. Ramon L'article editorial del primer número d'Itaca, Revista Llibertari de l'Harmonia del Palomar